Oh, oh. Mm. Sok ki bize Ah não, ah, não ainda não é lua cheia. Me acordou uma semana mais cedo. Ah não. Não me diga que é burro bastante para tentar roubar as minhas guloseimas, R.J. Eu vou pegar você. Por favor, sou um cara desesperado tentando alimentar a família. Você não tem família. Tá bom, família de um só. Ah. Aí, olha, olha, ainda está na caverna. Então, tecnicamente, eu não roubei. Ah! Ah, oh, não, não, não. Pará! Para! Ah, para. Uh, foi por pouco. Acho que. Não vai ter como fazer isso, mas eu posso pegar tudinho. Meu carrinho vermelho. O melhor. Au. O cooler azul. O cooler azul. Está na lista. Ah, tem que ser azul. Tem. E quero minhas batatinhas Eu sou doido por elas. Porque com as batatitas, muito é sempre pouco. É verdade. Chega a doer por dentro. Ah, façamos o seguinte. Vou te trazer o saco gigante tamanho super família. E eles têm isso? Com certeza. Tudo bem, RJ. Eu vou voltar a dormir. Quando for lua cheia eu acordar, é melhor que todas as minhas coisas estejam no lugar de novo. Mas só uma semana? Tá maluco? Sem puxar... ai, ai, ai, ai, ai, ai! Tá legal, tá legal. Eu arrumo os ajudantes. Lua cheia. Tudo que é meu. E nem pense em tentar fugir, pois se fizer isso, eu vou atrás de você e te pego. Tá bom! Tá bom, amigão. Durma bem. Deixa comigo. Aí, daqui a uma semana, a gente vai estar rindo de tudo isso. Hã? <risos> to tell myself, yeah, I'm the man. Looks grim right now, but pretty soon we'll be laughing. único lugar onde eu não tenho casco. Wow. Ah. Primavera. Só faltam 274 dias para o inverno. Pessoal, acorda, a hibernação acabou. Ah, bom dia. Bom dia, Rino. Eu vou fazer pipi. Ah, não, no lago onde bebemos. Anda, gente, acorda, é primavera. Nós já temos trabalho a fazer. Ah, já acabei. Não, não, aí. Anda, pessoal, acorda logo, não me façam entrar. É melhor vocês saírem, eu fiquei prendendo isso o inverno todo e agora eu vou liberar geral. É uma, é uma, é uma, é uma. Obrigado, Stella. Ah, eu posso esvaziar o salão, Verne. Qual é? Se eu te garanto. Bom dia, pessoal! Mas que manhã supimba, hein? Ai, ai, minha nossa! Puxa, você está com tantas olheiras, meu amor. O Buck e o Kilo acordavam a cada quatro semanas e o Spike vivia me espetando. Eu sei, ele é meio furão mesmo. Mas ele é o mais afiado dos três. Tudo bem, então que tal se eu pegar o turno da manhã? Ah, Lu, seria maravilhoso. Tudo bem, crianças, ouviram a sua mãe. Agora é comigo, comportem-se. <risos> era isso que eu temia. Cadê a comida? Sobrou alguma comida? Estou com muita fome. Cadê? A... Bem. Comemos a comida toda, Rem. Durante o inverno. Então temos que ir pegar mais. aí! eu encerrei minhas nozes no mato e eu onde estão. Eu já volto. Oh, oh. <risos> Pai, era só neve. Mas podia ser um predador. Se fingir de morto não é um mico. Heather, quantas vezes tenho que repetir? Se fingir de morto é o que fazemos. Morremos para poder viver. Crianças, agora sou eu que mando por aqui. Tenham é isso que calma. precisamos achar para você esse ano, um companheiro. Companheiro? Um companheiro? Uh -uh. um Estela não começa. Porque todo mundo acha que eu preciso de um homem. Eu pareço um ninho, e tem cheiro de ovo podre. Então quando eu achar um cara que seja decente, bacana, com as crianças, e que não tem olfato, me avisa, tá? <risos> Pra você. Ah, ah, ah, você, ah, ah, você. Hã? Bom, eu acho que sabem o que isso quer dizer. Só um minuto, Remy. Isso quer dizer que só faltam nove amoras para morrermos de fome. Desculpem, acho que exagerei um pouco. Quis dizer fortes dores de estômago vazio. Ainda não acabei, Remy. Bom dia, Lu, Penny. Obrigada. Mim. Oi, garotada. O que eu quero dizer para todos vocês é que eu não terminei, Remi. Se está apertado, vá logo. Eu só estou dizendo que nós arriscamos um pouco. Este ano temos que trabalhar mais para encher o tronco. Até a parte de cima. Isso mesmo. Até a parte de cima. Porque o que nós somos? Catadores. Catadores. E nós catamos o quê? Comida. Isso. Demais, Vern. Muito bom. Agora fala, Remi. O que é? O que é o quê? O que é o quê? O que queria me contar? Quero, quero, quero, quero, quero. Ah, Apera está na puta da língua. Ah, é. Tem uma coisa estranha lá na frente que eu nunca vi. É muito assustador. Vem! Muito bem. Reunião adiada por causa da coisa estranha e assustadora. Então vamos. Hum, catadores. Que coisa estranha, Remy? Oh. Essa coisa estranha. ela não tem fim. Oh. Ei. Não tem fim daquele lado também. Nossa lua. Em minha vida. Poxa, que troço grande! Que negócio é esse? Hebert, não! Tenho medo. Tá bem, mamãe? Está tudo bem. Isso é uma... O que, que é isso, Lu? O quê? é? Ah, é... Bom, é... Vern? É, é bom, isso é... Isso parece ser... Um tipo de aposto. Eu teria menos medo se soubesse como se chama me chama de Steve. Steve. É um nome bonito. Tem um som agradável. É, do Steve eu tenho menos medo. Ó, oh, grande e poderoso Steve. O que você quer? É, eu acho que ele não fala. Eu ouvi isso, menino. Ah! Agora mesmo, venha pra cá. Tá bom? Remy, volta para cá. O Steve tá zangado. Acho que veio do outro lado do Steve, quer dizer, do arbusto, quer dizer, do dai. Olha, só há um jeito da gente descobrir o que essa coisa é e o que está acontecendo. Eu vou lá dar uma olhada, tá bom? Ai, ai, ai, ai, ai! O Steve comeu o verne! Tá legal, Steve. Foi você quem pediu. Stella, não! Não fui comido. Eu só tropecei. Vou até o outro lado. Fiquem quietinhos aí. Primadas, bizarros e rosas, eles devem ter vindo durante nossa hibernação. Foi horrível! Tinham rodas nos pés, uns tacos e me bateram como se fosse um tipo de jogo doentio. Você devia ter morrido. Devia ter se deitado e morrido. Pai! Essa não é a pior parte. Metade da floresta sumiu. Ah, os carvalhos, as amoreiras, todos eles se foram. Que pena. Como vamos achar comida? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Vamos ficar bem tanto que ninguém atravesse o Steve de novo. É uma cerca-viva. E não deve ter medo dela, meu amigo anfíbio. Ela é o caminho para boa vida. Ah, na verdade, eu sou um réptil, mas todo mundo comete esse erro. E você quem é? Oh, claro! Onde estão os meus modos? Sou o RJ. Ah, por favor, Ai, não pense que estou bisbilhotando, mas eu não pude deixar de ouvir e acho que posso esclarecer um pouco dessa história aí da cerca-viva. Sabe o que era apenas natureza? Agora virou um paraíso projetado e com ar-condicionado de 22 hectares. Exceto por essa manchinha aqui de nada. Vocês estão aqui. Aham. Não, não. Isso é uma coisa boa. Vocês hibernam, não é? Juntam um monte de comida e guardam tudo para o inverno? Aham. A gente enche o tronco. É, me. é mesmo? Esse tronco? Esse tronco oco aqui? Enchemos até em cima. me Mede alguma coisa. Quanto tempo demora, quer dizer, para encher 274 dias. Uau! Que tal uma semana? Isso é impossível. Não, se trabalharmos juntos, vocês têm a habilidade de juntar comida. Eu tenho a sabedoria e eles têm a comida. É muita? Muita comida! Pilhas! Comida saindo pelo ladrão! Olha só, qualquer comida que venha de um ladrão não desperta o menor interesse na gente. Pega! Eu não sei, mas o que ele falou faz muito sentido para mim. Eu acho que a gente devia ouvir. Eu não ligo se a comida vier de um ladrão. Mas tem que ligar. Minha cauda está formigando. Ah, ah não, não, não, não, não. Oh, peraí, peraí, peraí. Como é que é, hein? Quando tenho alguma suspeita, minha cauda formiga. E sabe de uma coisa? Tudo que você disse até agora está enlouquecendo a minha cauda. Calma. Verne, Olha aqui, amigo, você não precisa ter medo dessa coisa, não. É, mas eu tenho. E por um bom motivo. Ah. Não é a marca de nascença. Ah, foi porque você foi lá sem um guia, Verne. Não interessa. Não estamos interessados. Passar bem. Não estão interessados na comida mais deliciosa que já provaram? Não. Fala sério. Não. Não estamos. Tá bom. Eu já entendi. Isso é uma coisa para a qual vocês não estão abertos. Ah. O que que é isso? Ah, isso, meu amigo, é uma combinação mágica de farinha de milho e queijo desidratado. Ele é gostoso, ele é crocante, é irresistível e é chamado de queijitos. Sabor queijo nátil. Oh, hum, pés, mais, mais. mim. É, Verne, muito bom. Tudo é bom! E a gente vai lá, esta noite! Bem-vindos ao condomínio. Que espinho. Tá legal a cauda? Olha. Se alguém dessa família se machucar, você vai ser o responsável. E estão se divertindo. Deixa que eu me responsabilizo, tá legal? O que é isso? Ô, oh, eu tirei uns pedacinhos de grama dos meus espinhos para fazer uma comparação. Olha só isso. A grama parece mais verde desse lado. Verde? tem certeza de que veio ao mesmo lugar? É porque eu gosto de nindir. Tá legal. Não precisa repetir. Eu entendi. Ele conhece alguns truques. Grande coisa. Não é como se ele andasse sobre a água. Oh, pessoal, a comida fica ali! O que, que é isso? Isso é uma caminhonete. Eles andam nela porque estão aos poucos perdendo a habilidade de andar. Vejam, é tão grande. Quantos humanos cabem aí dentro? Geralmente, um. Oh. Oi, aqui é Gladys Sharpe. Sua presidente da Associação de Moradores. Isso. É isso? Meu calma, calma. calma, não, não esquente. É só um ser humano. Eles têm tanto medo de nós quanto nós deles. Virem? Olha só, se um humano vir vocês, deitem no chão, rolem e lambam com vontade suas partes íntimas. Eles adoram. Claro. O livro de regras que você assinou diz que a grama deve ter cinco centímetros. E, segundo minha fita métrica, a sua deve ser um seis e meio. Podemos pegar a comida e sair daqui? É sério, eles têm comida ou não têm? Você não viu? Estava na caixa. Eles sempre levam comida com eles. Nós comemos para viver. Eles vivem para comer. Tá bom, vou provar o que eu estou falando. A boca humana é um buraco sem fundo. Às vezes chamamos os humanos de sacos de batatas. Aquele é um aparelho que atrai a comida. Esse é um dos muitos sonhos da comida. Aquele é o portal para a passagem da comida. Esse é um dos vários veículos de transporte de comida. Os humanos trazem a comida, levam a comida, enviam a comida e trazem a comida de carro. Eles vestem a comida. Aquilo esquenta a comida. Aquilo mantém ela fria. Aquilo e aquilo não sei. Ah! Ah! Mas que diria? Comida! Aquele é o onde eles fizeram a comida Aqui eles bebem depois de terem comido demais Isso significa curto para eles poderem comer mais comida Comida! Comida! Comida! E aí, acham que comeram o suficiente? Não comeram não Para os humanos, muito é sempre pouco E o que fazem com as coisas que não comem? Comeram Ratas prateadas brilhantes só pra nós. Ah, puxa vida! Mandem ver! É bom, né? Calma, um cada peixe. Opa! Isso é uma fralda e, às vezes, o preço dela é um roubo. E aí, o que vocês acham? Eu estava certo ou não estava? E essas coisas são só as sobras. Esperem até verem as caixas, os pacotes, as latas. Eu estou dizendo, pessoal, se ficarem do meu lado em uma semana, vamos juntar uma comida suficiente pra, pra, pra, pra, para para para o urso! O quê? Ah, disse por dizer. Alto! Intrusos! Intrusos! Vão embora todos! Foi, bichano! Ah! O que eu estou fazendo? Bom, você mandou a gente lambir. Não! Esqueçam isso. É é famoso, Sô, su, su, su. Su! Eu acabei de Vocês estão bem? Tá tudo bem? Entenderam agora? Era disso aí que eu estava falando. Os humanos não querem a gente aqui. Não, ela ficou assustada, exagerou. Nada demais. Nada demais? Oh, pra gente foi demais, sim. Qual é? Pensem na comida. Valeu a pena por causa da comida, né? Ela é gostosa de morrer! Ah? Ah. Tá, me expressei mal. Não, de morrer. Acertou em cheio. Talvez nossa floresta pareça primitiva para um cara com um saco de golfe. O quê? Acho que falo por toda a família quando digo que não queremos nada que venha do outro lado daquela cerca. Eu, ah, Ele fala sério. Eu tenho... ah, nem provar os donuts ainda. Não querem acumular gordura. Esse é o jeito de acumular gordura. Vão suar o inverno todo. Pai, vamos comer a ah, casca, né? Tá bom. Valeu, hein? Pense no assunto. Boa ideia. Eu volto para ver vocês depois. Troca. Estavam no papo. Cachinhas, cooler, carro, carro... Ah, o prazo acabou, RJ! Mas eu ainda tenho seis dias! Não! Ah, tudo bem. Quatro batas, pelinho... Eu tô vivo. Eu tô vivo. Oh. Pronto, crianças, mandem ver. Aí está, casca para o café da manhã. Hum. Eu quero um donut. Eu quero uma pizza. Não quero? Ah. Oh. Olha só, isso é ótimo demora para mastigar eu concordo mas estou estou bem satisfeito e a propósito isso aqui tem muita fibra hum. muito tenho que admitir amigão isso parece gostoso você de novo ah eu vim ajudar vocês no lance da catação olha Amigo, você disse uma palavra ontem sobre esse grupinho aqui. Começa com um F. Você lembra qual foi? Família? Isso, isso. Isso bateu bem aqui. Eu também já tive tudo isso. A minha casa, pessoas que me amavam, um controle remoto. Mas aí eu perdi tudo isso no... no, no incidente do... Aparador de grama. Oh, vem cá. É. Isso é gostoso, né? Ninguém merece. Pensa bem, Verne. E uma pessoa a mais sempre ajuda, sabia? O aparador de grama, Verne! O aparador de grama! Não, me solta. Olha, o problema é meu. Já vou. Esse sou eu. Partindo. Valeu. Não todos bate! Não vou conhecer todos vocês. A gente vai se esbarrar aí pela floresta. Ah. Se cuida, tá? Tá bem, tá bem. Aí, é, R.J., você... você pode ficar... Uhul! Vem cá, casco, não. Não. Eu sabia que debaixo desse seu exterior não. duro e crocante havia um interior macio e cremoso. Posso te chamar de tio Verne? Não exagere. Pouca intimidade. Valeu. Aí, posso trabalhar com o Remy? Quer me ajudar a catar as minhas nozes? Muito tentador, Remy, muito tentador. Mas primeiro eu quero te mostrar isto. Gostou do cookie? Ah. Mas esse cookie é porcaria. Eu gostei do cookie. Calma, calma, relaxa. Sem onde podemos pegar cookies tão valiosos que guardas uniformizados é que fazem a entrega. <risos> A casa dos Zoyos é amarela. Uxa, como estáis, é faz, Os cookies porque... mais adorados da América. Cria-pneus, choquimentos, manhaquitos e... Puxa-fios! E adivinha só? São todos seus! Uhul. Ah. Uhul. Calma, Hamilton. Segura as pontas, cara. Eu adoro a sua energia, mas você não pode pegá-los. Você não disse que eram meus? E serão se juntarmos a sua energia sem fim ao meu plano brilhante. E aí, topa? Eu, eu, eu... eu, eu, eu, eu. Já vi que topou. Vamos nessa. Se ela come, o rosto dela, tipo, explode, sei lá. Oh, vê fica longe dos meus cookies, hein? São meus. Esse cara não vem, não, né? Eu não quero que ele venha. Ai, ninguém merece isso. Vem, entra no meu escritório. Agora, escuta, precisamos de um esquilo raivoso, canibal e cruel. Você vai encarar essa? Uh, dá licença. Tá fala uh, tá bom uh, <risos> eu não falo tão alto eu não sou ruidoso então raivoso não ruidoso ok oh. certo primeiro bagunçamos o caminho deixa eu ver espera aí assim tá bom uhum. passa uhum. aqui e que cafons Estica. chegar isso maravilha agora me olha com um olhar feroz garoto vai ah, ah, eu sei arrutar o alfabeto revi <risos> Eu preciso que você se concentre agora, tá bem? Hum, tá bem. Uh -huh. Obrigado. Ah, legal. Achei! Ah, agora vai. Estou bem atrás de você. Vai, anda! Show! Show! Eu sou um esquema doido de raposo. Eu quero os meus cookies! Eu sou Raifúcio! Raifúcio, que enlouquecido ah, aos poucos fumando! Esquema muito, muito, muito terrível! Raifúcio! Você não é! Atrás de você! Eu sei, você tá atrás de mim! Agora! Aguenta! Daqui a pouco passa! O que está acontecendo? Aquele é o Remi? Está tudo sob controle. Volte lá pra cima. Chama isso de sob controle? Estão atacando ele. É um trabalho. Estou indo, Remi. Não! Não, não! O que você fazendo? Cuidado! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. vida, que é vergonha! Verne! Você foi demais! Você, meu amigo, é um achado. Ou eu deveria dizer... Pelado! Ah. Ah. Amy, você foi incrível, meu chapa! <risos> Me assustou! Estava quase indo lá para te bater com o livro eu mesmo! Você está bem, não é? Claro que está! O seu, Amy! Os ferimentos saem e tem minhas cortes e cicatrizes. Ali! Tava bem! Foi onde o esquilo nos atacou. Ele parecia raivoso. E tinha um anfíbio pelado nojento. Réptil. Oh, está tudo bem, meninas. Entrem, com um biscoito, linha TV e se acalmem. Tchau, mãe. Desculpe, Janice. Eu ouvi elas falarem esquilo raivoso. Ah, eu acho que elas podem estar exagerando. E se não estiverem? Se houver a possibilidade de uma epidemia por aqui. Bichos correndo soltos, espalhando doenças e diminuindo o valor das propriedades. É. Estou com uma carne assada no fogão e tenho que ir. Está bem, você se preocupa com sua carne assada e eu me preocupo com o fim da paz e da tranquilidade no condomínio. Opa, opa, opa! Sem porra e porra, pessoal. Tem para todo mundo. Olha, tem uma caixa bem aqui para você, Penny. Ai que delícia, crianças comem tudo. Uma coisa tão gostosa tem que fazer bem. Tão sentindo um comichão atrás da cabeça? Sinto. É a energia que uh -huh. vem do açúcar. É o que movimenta os humanos. É por isso que eles não hibernam. E para terminar, toma um pouco disso. E o que vocês demoram um verão para fazer vai demorar só uma semana. Uh -huh. Opa, opa, pequeno Remy. A última coisa de que precisa é de quarenta. Uh -huh. uh -huh. Isso aí, bicharada, mandem ver, porque isso, meus amigos, é apenas o começo O quê? Música İzlediğiniz Quase! Mãe! Mãe! Você acertou um bicho! Ai, o que foi que eu fiz? Será que ele morreu? Ah, oh, não! Puxa! Posso cutucar ele? Não! Esses pobres bichinhos! O que que foi? O que que aconteceu? Acho que ele morreu! Debbie! Se me lembro bem, não é permitido parar o carro no meio da rua. Pode causar um acidente! Ah! Ah! Jimmy! Ah! Vá pegar a pá no carro! Ah! <risos> As luzes se apagam, meu corpo esfriando, eu vejo um túnel Ah, não Mamãe, é a senhora que está me chamando para a luz Preciso ir em direção à luz O que será que ele está fazendo? Vai ver, a batida afetou o cérebro dele Você foi longe demais vez <risos> Vamos sair logo daqui e deixar esse... Ah! Bela pegada, velho. Você é perigoso! Você é doido! Eu vou para casa... Oh. Adeus, mundo cruel! Oh, oh, oh Rosebud! Oh. Posso cutucá-lo agora? Não! Viram? Foi exatamente por isso que eu chamei o Exterminador para pegá-los antes que se machucassem assim. Vamos sair daqui agora. Vamos, garotos, me ajudem aqui. Ah, ah, Vamos pegar lá. Pega lá. que me ligou falando de problemas com animais. A solução está aqui diante de vocês. Dwayne LaFontaine chegou. Por que a demora? Vou dar uma festa de recepção à vizinhança amanhã e até agora o carro da Debbie pegou mais animais do que você. Pega leve, moça. Eu dou a minha garantia pessoal de que não haverá nada vivo nessa festa. O exterminador está no pedaço. Não, não larguem, largue. Ah, o que temos aqui? Tidelphys de marsupilais virgininanos. Aproximadamente cinco quilos... macho. Hum. Eu acho que ele morreu. Ah, é mesmo? E você, por acaso, possui um diploma da STEM Tech? Eu acho que ele quer que achem que ele morreu. Vamos, andando, não, não, não, andando. Verdade, Isso, depressa, depressa, no corre, corre! De Olhem meio de perto, dá para vê-lo respirando. Uh -huh. Tomara que ele não esteja sentindo dor. <risos> ah! Pega! Pega! Obrigado a todos pela presença. Uh -huh. Foi uma Puxa vida! Uh -huh. Tudo bem? O que eu vou enfrentar aqui? Sarigüe, Urquispinho, Gambá, Esquilo, Guaxinim? anfíbio, Réptil. Não. Réptil. Réptil. Foi bom demais! É, é Eles ficaram vidrados, Ozzy! Foi incrível! É! Pai, sou obrigada a dizer que aquilo foi show. Um viva pro Ozzy! É. é! Viva! Não esqueça o nosso brilhante líder, Uhul. o RJ. É. RJ, vem. Nós queremos mostrar uma coisa. Tá, claro. Vem! Ele vaciliza, sabe das gramas? Não pode acreditar. É, você é o meu herói, amigo. Por aqui. Sim, Vem, vaga. Vaga. Vem, Pode vir. Anda. Saca só. Sua casa nova. Olha, fizemos um lugar para você aqui. Isso para mim? É, isso se parece com o que você tinha antes, R.J. Eu nunca tive uma coisa assim antes. Toma, dizem que eu não posso beber isso mesmo. Valeu. Esse é meu saco? É, trouxemos para cá para você não ter que dormir naquela árvore velha. Sério? Uau. Olha que maneiro, a gente radicalizou a TV. Fiz uma ligação com a TV a cabo. A gente pega tipo uns mil canais. Toma, pega o controle antes que meu pai veja. Puxa, um controle remoto. Obrigado, pessoal. Isso foi legal. E agora voltamos com um cafajeste entre nós. Você devia se envergonhar. Nós te recebemos na nossa família e você nos enganou. Eu te dei meu coração e você o partiu em um milhão de pedaços. Cai na real, Kevin. Porque quando você se sente o canalha, é porque você é um canalha, certo? Então reconheça, diga em voz alta. Eu sou um canalha. Canalha? Eu acho que esse cara nem é médico para valer. O que é que você acha, RJ? RJ? Opa, opa, opa, opa, RJ! O que, que você tá fazendo, cara? Está se apegando demais a eles! É só pegar a comida e dar pro urso. Pega a comida, dá pro urso. Hã? Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Huuuuh! o que você está fazendo? Vou deixar as coisas do jeito que eram antes. Não, não! E se eu for embora? Ótimo. Você vai embora e eu devolvo essas coisas para os verdadeiros donos. O quê? Por quê? Por quê? Nós irritamos os humanos. E não queremos terminar como aquele coelhinho. Então, eu vou devolver isso para eles não nos pegarem. Vern, você não entende? Precisamos dessas coisas. Não precisamos, não. Você não pode levar. Posso sim. Solta! Solta você! Eu preciso disso! Não! Disfarça. Fala baixo, vem comigo. O quê? Não, não, não, não vou cair mais na sua lábia, mano, não, não sei o que está tramando, mas o meu casco está formigando e quer saber, vou acreditar nele dessa vez e vou fincar o meu pé aqui. Brincar. Ah? Ah. Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, ah. Vamos brincar! Ah, é isso aí, aí, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, Tá deixando a comida cair. Toma, pega. Tá com comida. Olha, comida. O quê? Perigo. Olha pessoas. Briga com elas. O que foi aqui? Eu tô legal! Eu tô legal! Eu tô esquerda! Depois, dez, oito. Ah! Ah! Ah! <fusos> tu é uma peste. Sim. <risos> <fusos> Você está bem? Me ajuda aqui, Ozzy. Hein? Claro, claro. Mas o que aconteceu? O que, Assum que houve? A comida! Sumiu! que Sumiu? Sumiu como? Pergunte a ele. Verne? Eu devolvi para os verdadeiros donos. O quê? A gente, tipo assim, deu maior duro, tá? Deu mesmo. E a comida que juntamos era muito... Você sabe, pisou na bola. Ei, onde é que você estava com a cabeça? O tronco estava cheio! De porcaria. Ah, então o que você está dizendo? Que a comida que pegamos do nosso modo não é tão boa quanto a comida que pegamos do seu? <risos> seu modo? Foi do modo dele! Não veem que o RJ só está usando vocês! Oh, Verne! Mas que feio! O RJ não faria isso! Vocês têm que confiar em mim! Não viram que tem alguma coisa errada com ele? Minha cauda-formiga, sempre que eu chego perto dele! Ah, tá. A gente vai passar fome só porque seu traseiro tá vibrando. Eu tô começando a achar que esse seu formigamento não passa de ciúme. Ciúme? Do RJ? É, ele tá indo em direção ao futuro e você tá atrasando a nossa vida. É, eu estou atrasando a sua extinção. Não percebe o que fez? Se eles ouvissem metade das coisas que você diz, morreriam em uma semana. Só está interessado em se aproveitar deles porque são burros e ingênuos demais para perceber. Eu não sou burro. Ah. Me desculpe, eu não quis dizer, uh, quis dizer ignorantes, uh, em relação aos, aos humanos. Que isso, pessoal. Sabem que eu não tive intenção. Não, não façam isso. Estela, Ozi, M, sabe que eu não tive, M you know por favor It's only change It's only every thing RJ, R.J. Nos vemos de manhã. Pois é ilegal em todos os estados, exceto no Texas. Não importa se essa coisa vai contra a Convenção de Genebra, eu quero. <risos> Achei que ia querer. Então, tomei a liberdade de instalá-lo para a senhora. Adeus, infestação de animais. Uh! não devia ter levado toda a comida. O quê? Eu não devia ter levado toda a comida. Eu só queria que as coisas voltassem a ser como eram. Só estava sendo cauteloso. Eu sou assim, hesitante por natureza. Tem até lugares no meu casco que eu nem conheço. Você é ao contrário, é, sei lá, legal, maluco e destemido. Eles têm razão, acho que tô com ciúme. Velho, vai por mim. Você não devia ter ciúme. Olha, Tem um lance legal aqui. Só quer fazer o que for melhor para sua família. Você é a melhor coisa para eles agora. Mas é sua cauda? Ah, minha cabeça diz para eu ouvir minha cauda, minha cauda diz para eu ouvir minha cabeça. E acabo com um estômago embrulhado. Por isso você precisa ficar no comando. Você não tem ideia do que está rolando, mas você tem. Então, qual é o problema? Esse é o problema, velho. Tá vendo isto? Não sou cego. Só Aham. E espera um instante. Está bem? É... a senhora que vai dar a festa? Sou! É à direita. Tem botas protetoras para botar por cima dos seus sapatos, viu? Isso! Isso! Ah... É... O que é isso? O quê? Ah! Oh, isso? Aham. É uma... lista. De todas as coisas que você perdeu, velho Sério? É uma lista bem grande, como você pode ver. Caramba, que sujeitinho organizado, bom trabalho. Quer saber? Com isso, no um lugar tão cheio de comida, que recuperamos tudo em uma noite. <risos> Ótimo. Vamos lá. Onde fica? Dentro daquela casa. O quê? Ah! <risos> Para que serve esse troço? Não seja indiscreto. O que o Verne quis dizer é... Bom, é difícil reduzir tudo a uma... Hum, só palavra, mas... <risos> Me desculpem. Fé! Fé! Isso mesmo! Tá bom? Todo mundo juntinho. O plano é esse. Bom, as armadilhas estão aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. E aqui. e Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Uma grande aqui, aqui, e talvez outras por aqui. Puxa, só isso, é? Não. Tem um monte de luzes vermelhas por aqui. Tudo bem, Verne? Você ficou um pouco verde. Eu apaguei por um momento, mas entendi a ideia. Tem luzes, armadilhas, ah, acho que sujei o meu casco. Tudo bem. Esse somos nós. Eu posso ser o carro? Eu quero o seu carro. Eu sou o carro, você o sapato. Hum. O sapato não tem graça. Por que você não é aquele ferro maneiríssimo? Hey! Não tem importância. Além do mais, eu sou o carro. Eu sempre sou o carro. O plano tem três fases simples. Fase 1, um, cortar a luz. Fase 2, entrar. Fase 3, sair com a montanha de comida. Olha esse lugar. Parece uma fortaleza, muros altos, portas impenetráveis. Como vamos entrar? A coleira é a chave. Literalmente, a coleira é como uma chave que abre a porta e ela... Você acha que ele vai te dar a coleira assim à toa? Para mim não, minha fama fatal para você. Ela? Eu? Você, Estela, vai fazer o gato te dar a coleira usando Meu fedor, seu charme feminino. <risos> Eu Olha aqui, Guajinim. Talvez essa máscara atrapalhe um pouco a sua visão. Mas eu não sei se você reparou que eu sou uma gambá. Por fora. Mas estou olhando o seu interior, Estela. E você é uma gata. Tudo o que precisamos é fazê-la sair. Tesoura. Tesoura? Prontinho? Ei, ei, ei. Cuidado com carvão. Carvão? Perfume para brandete. suco de tomate. Olha, olha, não se atreva. <risos> ah, ah. Fim do jogo. Mais uma coisa. Ai! Opa, parem. Isso. Senhoras e senhores, nosso trabalho terminou. Puxa vida. Incrível, Lu. Ela ficou tão... Uau! Que? Ah, oh. ah, miau, oh. <risos> miau. Aí, tudo bem, pessoal? É agora. Vamos entrar. De novo não, que droga, essas coisas parecem tão reais, mas que perfeccionismo maldito! Tá tudo bem. Hum. Achei! Vamos nessa! Anda, Reni, anda! Segue a luz bonita. Assim. Assim, assim. Olha ela ali. Vai pegar. Vai lá, maluquinho! Bingo! Certo, fase dois Achei que íamos morrer na fase 1, um. então estamos indo bem. Agora, lindona, é a sua vez. É, tomara que esse gato seja burro. Áudio, vai! <risos> Ela tem que ser gato, põe gato. Só se o gato gostar de vacas, tomara que goste. Quem vem lá? Você é uma gata. É uma gata. Você é uma gata? Hum, hum, quer dizer, eu sou uma gata. é uh, Miau. Tá, sei. Manchou. Vai, vai, vai, vamos. Vai embora daqui. Minha dona não dá sobras para gatos vira-latas. Vira-latas? Foi você que pediu. Pega a coleira. Puxa, que coleira bacana que você tem. Posso dar uma olhada? Não, não, não, não. Não, não se aproxime. Eu não posso ficar tão perto de uma criatura que vive no mato. Achei! Ah, <risos> Abaste-se, imunda! Imunda? <risos> imunda! O bicho pegou. Tá legal, já chega. Eu já estou de saco cheio das pessoas olharem para mim e saírem correndo por acharem que eu sou suja. Bom, eu vou te dizer uma coisa. Eu não me empirictei todinha para que um gato fofo, peludo, gordo e metido me diga que ele é bom demais para mim. Eu passei maquiagem no traseiro, cara. E você nem me pergunte que fim levou a rolha. Pare! Ninguém jamais falou comigo desse jeito. <risos> É usado. Eu gostei. Olha, pode crer, o meu repertório é bem variado. Um fofinho. Tudo bem, galera. Vamos nessa. Você é forte. A sua essência é arrebatadora. O que, que você quer dizer com isso? São os seus olhos. Meus olhos? Eles são luminosos. Luminosos? Puxa. Olha só. Acho que foi nessa parte que eu apaguei. Os sapatinhos e o carro conseguiram entrar na casa? Então, você tem nome? Tenho. Ele é o nome persa, pois, eu sou persa. Meu nome é Príncipe Taiguis Mahamud Sabas. Grandinho seu nome. Posso chamar só de Taiga? Uau! Uau! Esse lugar é enorme! A bicharada tá na casa. posições Vamos nessa. Desliza, desliza, desliza. Me ajuda. Henry garras não, só a sola. Ah, tá bom. Doeu! Uh oh, uh -oh. Espera um pouquinho, já vou. Uh -huh. O que foi isso? Foi, foi, foi o som do meu coração. Você não tá ouvindo? Miau! Falou, falou, tudo bem. Volte ao trabalho. Toma. Pega aí. A ah, caramba. Ai. Isso, vou conseguir. Meu pai tinha uma cara excepcionalmente achatada. Hum. Ele era tão bonito que mal podia respirar. inspirar. Jura? Lá dentro, eu tenho um brinquedo de subir feito de tapete persa. Vem, eu te mostro. Não, não, não. Eu não te falei da minha vida. Legal, legal. Muito bem, muito bem. O que é aquilo? Aquilo é o que tira os humanos da cama de manhã. Ah! Onde ela foi? Abaixem-se. Vão, vão. vamos vamos sair antes que ela volte não não sem minhas batatinhas o quê? Lu Ben voltem para a TV Redder, fica de olho na humana. Deixa comigo, RJ. Não, Redder, espera. Tá formigando, tá formigando. RJ, o carro está cheio, vamos sair daqui. Entre aí, Vincent, só vai levar um segundo. Vincent, onde? Quem é Vincent? Uh, Verne. Uh, foi um ato urso. Vale. Uh, uh, foi um uh, uh, um erro no discurso. É uh, você sabe como é. <risos> uh, não tem nenhum urso. Hã? As luzes se apagam. O meu corpo esfria. Ah! Heather! Oh, Heather! Tem um rato branco morto na minha escada! Pensei que tinha morrido. Eu aprendi com o melhor. Essa é minha garota. Eu vim aqui pro papai. Vamos correr. O tempo tá curto. O que está acontecendo? Nada. Então vamos embora, já temos o que precisamos. Não. Temos. Que história é essa? Temos mais do que o suficiente. Oh, escuta. Tem isso aqui de tempo para dar esse carrinho de comida para um homicida. E se essas batatinhas não estiverem no menu, eu vou estar agora solta o meu rabo. O quê? Solta! <risos> Eu tenho que, ir, eu tenho que. Ir. Estela, Estela, aonde você vai? Estela. Ah! Ah, Estela. Olha, olha, não é você, não é você, tá legal? É porque eu sou uma, uma. É, é isso aí. Desculpa o mal-jeito, tá? Mas. Vai explodir. Esse cheiro não te incomoda? Não. Meu rosto nasceu para ser belo. Eu não sinto nenhum cheiro. Não sente cheiros? Pra porta! Corra! Corra! vão depressa! Você se vai ser exterminado. <risos> oh! Nossa, você fede! É porque você deixou eles entrarem na minha casa! Oh, Olha que aqui, eles... dona, fecha uma matraca. Esses bichinhos vão ser exterminados de modo rápido e bondoso. Não! Bondoso não! O mais cruelmente possível! Foi um prazer fazer negócios com você, dona. Gente, mamãe. Eu... eu não sei, amor. Eu não quero morrer, pai. Não de verdade. Calma, calma, querida. Vamos ficar bem. Você estava certo sobre ele, Verne. Devíamos ter ouvido. Desculpe, viu? Não. Eu sabia que não podíamos confiar nele e nos meti nessa roubada. Devia ter imaginado. Uau! Sinti. Bom, eu estava vindo aqui para pegar você, mas parei para assistir ao show e vou te dizer... Aquela cena lá embaixo é belíssima. Foi a atitude mais egoísta, traiçoeira e desleal que eu já vi na vida. O R.J. clássico. Você pega a comida... E eles pagam o pato. Se continuar assim, vai ficar igualzinho a mim. Vai ter tudo que sempre quis. Mas eu já tinha isso. O que? Eles? A quem quer enganar? Você mesmo disse. Você é uma família de um só e sempre será. É assim que gente como eu e você sobrevive. Se alguns otários se dão mal por causa disso, lamento. É a vida. Pode crer, você não precisa deles. Na verdade, preciso. E agora, eles precisam de mim. E eu preciso disso! Ele já... Vim resgatar vocês, mostrar essa sua cara mascarada de novo, vou te acertar tão curto, furto, perdemos o controle. A gente dirige é igual ao alto radical 3. O que Selecionar destino. Oh, oh, vamos para casa, vamos para o tronco! Destino anterior selecionado. De meia volta. Falou! Amy, me deixe entrar! Eu não estou ouvindo. Falta! Meninos, acabem com esse urso! Que armas a gente tem? A gente tem um martelo! Legal! Oh. Ah, entrar, não, seu mentiroso, mascarado de uma pica. Ele quer nos ajudar, deixe ele entrar. Depois do que ele fez com a gente? Mas ele voltou. Mas ele trouxe um urso. Eles, Eles vai um um urso. não, não, não, ele não briguem enquanto dirigimos. Olha que a gente volta pra casa, hein? Ele começou. Ele só está tentando ajudar, é sério. Verme, você diz para sempre acreditarmos na sua cauda. Ela não está formigando. Ah, por que não disse logo? Obrigado, obrigado. Você já era, RJ. Seus amigos, os próximos. Cuidado! Vire as de paleta! Crianças! Ah. Ah. Ah. Palhaço cruel! Ah! ah. Eu vou distrair. Ficou maluco? Ele vai te pegar. É a mim que ele quer. Olha, Ai. toma conta da sua família, velho. É o que pretendo, da família toda. Não há nada que possamos fazer. Mas não dá tempo. Amy! Ai. Ei, Vincent! Você tinha razão. Com as batatinhas, muito é sempre pouco. Arregata! Agora Remy, vai, vai. Vai. Não. Seu chínio, garoto. Obrigado. O Beni, nunca conserte o seu casco. É, que bom que serviu em você. Agora tira. Devolve. Vamos lá. O seu destino é a floresta, meu chapa. Não sabia que aquilo era um tira-couro turbo? Policial escuta, foi o um Exterminador, ele vendeu para mim, eu não tenho nada a ver com sei. isso. estava no seu terreno, o seu nome está no contrato, então a senhora explica isso pro juiz, tá? Não, não foi minha culpa, me solta! Senhora, eu não posso ser presa! Como é que? Eu é? sou presidente da Associação de Moradores. Ah? Ela vai fugir! Ah? Peguem ela! Ah? Brancó? Ah, uh, não, não, não. Não, não, não! NÃO! Estela! Estela! Estou aqui, Tiger! Oh, Estela! Hum, então aqui... Aqui fica a floresta. Hum, eu gostei. Vem, você vem aqui. Sabe, RJ, uh, só para registrar. Se nos dissesse que toda a comida que você tentou juntar era para dar a um urso feroz, daríamos a você. Mesmo? É. As famílias agem assim. Nos protegemos uns aos outros. É que eu nunca tive uma família. Eu sei, mas acredite, esse. Esse é o caminho para uma boa vida. Pena que não disse isso mais cedo. É, foi falha de comunicação. Acontece nas melhores famílias. O que me diz? Quer fazer parte dela? Oh, vem cá. Vem oh. cá. Eu prometi que não ia fazer isso, mas tá gostoso. Yeah. Bem-vindo à família. É, vem cá. Tá legal. É. Maravilha. Que primeira semana de primavera. Espera aí, então só faltam 267 dias para o inverno. Como vamos arranjar comida? Oh, yeah. Remy, <risos> fale. Eu, eu enchi o troco. Ah. Ah. Ah. quando foi? Que ah. Olhem, olhem! de se conectar ao mundo à sua volta. Isso é mesmo pimpa. Além de uma necessidade de ficar sentados à toa, assistir à TV atende essas duas necessidades ao mesmo tempo. Puxa, interessante. tenho crianças, momento família em frente à TV. Pegaram os tiragostos. Boa, amiguinha, boa. boa! Boa, boa, boa! Cadê o controle remoto? Ei, Spike, vamos apostar a corrida? Alguém viu o controle remoto? Ai eu Estou a fim de ver TV. eu Acho que é hoje que vão falar se o bebê é super inteligente ou se o Saxon é mesmo alienígena. Igual o Cães em Jornada das Estrelas 2. O projeto Genesis estava nas vozes da interface. Mas um plano perfeito para roubar a invenção de restaurar a vida. É, você sabe mesmo. Eu vi na TV, acabo numa retrospectiva. Ah, sei lá. Alguém quer um flemúes? Eu. Me dá um aí. Ei, Bucky, passe isso pro Lu. Hum, prova hum. isso. O que é, é? Oh, Essa é a comida perfeita. Cookies sem gordura. Isso é a mesma coisa que comer terra. Eu já comi terra. Não gostei da terra porque tem...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 for the special offer for guaranteed personality I'm all tuned in I see all the programs I save coupons for a pack as a team I've got my giant hit discotech album I empty a bottle and feel a bit free Kids in the halls and pipes in the walls make me noises for company Long distance callers make long distance calls the silence makes me lonely I'm all lost in the supermarket I can't no longer shop happily I came in here for a special offer A guarantee personality I'm all lost in the supermarket I can't no longer shop happily I came in here for a special offer A guarantee personality